Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 9.1 Минуло лише кілька годин, і Джек уже на головній дорозі безлюдного парку розваг під сірим осіннім небом. Оба нього дерев'яні кіоски, хот-доги, фенуей френки, тир Енні оуклі, ігрові автомати. Щойно пройшов дощ, і зараз почнеться знову. В повітрі відчувається вологість. Неподалік вчувається лише розкотистий звук хвиль, що б'ються об безлюдний, встелений галькою берег. От-от наближається уривчастий звук гітари. Можливо, мелодія і весела, але Джека така музика лякає. Він не мав би тут бути. Це старе місце. Небезпечне місце. Він піднімається алеєю між дерев'яними кіосками. Попереду знаки з написом. Спіді Опопанакс знову розпочинатимуть пам'ятний день 1982-го. Тоді й побачимось. Опопанакс, думає Джек, але він більше не Джек, тепер він Джекі. Він хлопчик Джекі, вони з матір'ю переховуються. Від кого? Від Слоута, звичайно ж. Від страшного, пристрашного дядечка Моргана. Спіді, думає Джек. Але тепер він уже не Джек, він Джек і неначе отримує телепатичний сигнал. Дратівливий, трохи протяжний голос починає співати. Чер, червона вільшанко, не плач, не плач з горя сама. Годі сумувати стару пісню час почати. Танцюй з усіма. Ні, думає Джек, я не хочу бачити тебе. «Я не хочу слухати твою стару пісню. Ти аж ніяк не можеш бути тут. Ти мертвий. Помер на пірсі Санта Моніки. Старий, лисий, чорношкірий чоловік помер у затінку закляклих коней каруселі». Але ні. Коли у вісні до нього повертається колишня логіка Купа, що переховується не наче пухлина, він одразу ж розуміє, що це місце – не Санта Моніка. Воно надто холодне і надто давнє. Це земля минулого, до якої Джекі та королева Бджіл утекли з Каліфорнії. неначе біженці, що бігли не зупиняючись, аж доки не досягли іншого морського узбережжя. Місця, куди Лілі Кавано-Соїр... Ні, я не думаю про це, я ніколи не думаю про це. Прийшла, щоб померти. Підводься, підводься, не будь соньком. Голос давнього друга. Друг, хай йому грець. Він той, хто вивів мене на шлях випробувань, той, хто став між мною і Річардом, моїм справжнім другом. Він той, хто ледь мене не вбив, ледь не довів мене до божевілля. З ліжка, з ліжка, вилазь бігом. Прокидайся, прокидайся, час зустрітись із страшним опопанакс. Час повернутися до твого не такого вже й солодкого минулого. Ні, шепоче Джекі, і дорога уривається. Позаду карусель, Схожа на ту, що була на пірсі Санта-Моніки, ту, яку він пам'ятає, ну, з минулого. Це гібрид іншими словами, як це і буває у вісні, ні тут, ні там. Але немає жодних сумнівів, що за чоловік сидить з гітарою на колінах під закляклим здибленим конем. Джекі впізнав би це обличчя будь-де. Давня любов знову воскресає в його серці. Він бореться з нею, але це боротьба, у якій мало хто виграє. Особливо той, хто повернувся назад до 12-річного віку. «Спіді!» – кричить він. Літній чоловік дивиться на нього, і на його смаглявому обличчі з'являється усмішка. «Джек-мандрівник!» – каже він. «Як я сумував за тобою, синко!» «Я теж сумував за тобою, – каже він, – але я більше не подорожую. Я осів у Вісконсині. Це…» – він жестом показує на магічно відновлене тіло хлопчика – Одягнена в джинси і футболку, це просто сон. Можливо так, а можливо і ні. У будь-якому разі тобі ще доведеться подорожувати, Джеку. Я вже давно намагаюся тобі це сказати. Що ти маєш на увазі?» Усмішка Спіді поєднує лукавство і злобу. «Не вдавай дурника, Джекі! Чи ж я не надсилав тобі пір'я? Чи, можливо, не надсилав тобі яйцевільшанки? Насилав «Надсилав. І не одне». «Чому ви всі не можете дати мені спокій?» – запитує Джек. Його голос схожий на скигління. «Не надто гарно звучить. Ти, Генрі, Дейл...» «Негайно заспокойся!» – ще суворіше каже Спіді. «У мене немає більше часу, щоб панькатися з тобою. Гра стає жорстокою. Второпав? «Спіді...» «У тебе твоя робота, у мене моя. Та ж сама робота. Джеку, ти можеш не скиглити?» Не змушуй мене й надалі гнатися за тобою. Ти, як і раніше, копісмен. Я у відставці. Насрати на твою відставку. Він убив уже не одну дитину, ось що погано. Але якщо ми його не зупинимо, він і надалі вбиватиме. Буде ще гірше. Той, кого він упіймав, спіді, нахиляється вперед. Його темні очі виблискують на смаглявому обличчі. Цього хлопчика потрібно повернути якомога швидше. Не повернути його. Це те саме, що вбити його власноруч. Мені навіть не хочеться про це думати, він руйнівник. До того ж, могутній. Цілком можливо, що це остання дитина, якої йому якраз бракувало, щоб знищити його. «Кому, можливо, бракувало?» – запитує Джек. «Багряному королю». І що саме цей багряний король хоче знищити? Спіді дивиться на нього певну мить, а тоді замість того, щоб відповісти, починає грати жваву мелодію. Годі сумувати, стару пісню час почати, танцюй з усіма. Спіді, я не можу. Мелодія закінчується багатоголосим дзвоном струн. Спіді холодно дивиться на 12-річного Джека Сойера. Цей погляд пронизує його наскрізь. Навіть доходить до серця дорослого чоловіка. Коли Спіді Паркер знову починає говорити, у голосі виразніше вчувається південний акцент, що звучить презирливо. «Ти негайно берешся до справи, чуєш мене? Припини скиглити, плакати і киснути. Збери всю свою силу волі докупи, хай би ти, де ти її залишив, і берись до справи». Джек відступає назад. Важка рука падає на його плече, і він думає, що це дядько Морган. Він або, можливо, привелебний Гарднер. Це 1981 рік. Мені доводиться переживати його знову і знову. Але це думка хлопчика, а сон дорослого чоловіка. Джек Сойер, яким він зараз став, відкидає дитячий відчай. Ні, аж ніяк. Я відмовляюся. Ці обличчя і ці місця залишились у минулому. Це важка робота, і кілька химерних пір'їн, кілька примарних яєць та один поганий сон не змусять його знову взятися за неї. Шукай собі іншого хлопчика з Піді, цей уже виріс». Він уже готовий оборонятися, але нікого немає. Позаду нього на тротуарі лежить, немов мертвий поні, велосипед хлопчика з номерним знаком, з написом Бігмак. Навколо нього розкидано блискуче вороняче пір'я. Тепер Джек чує вже інший голос холодний і різкий, огидний і, безперечно, злий. Він усвідомлює, що це той самий голос, що дошкуляв йому. Правильно, підтирайла, не лізь у це. «Не зв'язуйся зі мною, інакше я розмайшу твої кишки від расина до Ларів'єр». На тротуарі, просто перед велосипедом, утворюється кругла діра. Вона розверзається ширше і ширше, мов налякане око. І далі розширюється. Це шлях назад, вихід. Призирливий голос разом із ним. «Правильно, мудак!» – каже голос. «Біжи! Біжи від обала, Біжи від короля!» Біжи до свого нікчемного клятого життя. Голос переходить у сміх, і цей божевільний сміх супроводжує Джека в темряві між світами. Кілька годин тому голий Джек стоїть біля вікна спальні, несвідомо чухає сідниці та спостерігає за небом, що світлішає на сході. Він прокинувся о четвертій. Хоча й небагато пам'ятає зі свого сну, його захисні позиції трохи похилилися та остаточно не завалилися. Проте переконаний в єдиному, що бачив труп на пірсі Санта-Моніки, який порушив його душевну рівновагу, бо нагадав когось, кого раніше знав, і це змусило його звільнитися з роботи. «Цього ніколи не було», – промовляє він удавано спокійним голосом, – «прийдешньому дню». «У підлітковому віці в мене був нервовий зрив, спричинений стресом. Моя мати думала, що в неї рак, і схопила мене, і ми втекли аж до східного узбережжя». Тікали аж до Ньюгемпшера. Вона думала, що повертається до великого щасливого місця, щоб померти. Виявилося, що в неї просто була криза середнього віку. Але звідки дитині було про це знати? У мене був стрес. Я бачив сни. Джек зітхає. Мені наснилося, ніби я врятував життя матері. Позаду нього дзвонить телефон. Пронизливий, переривчастий звук у темній кімнаті. Джек Сойер скрикує. «Я вас розбудив, – каже Фред Маршал, – і Джек одразу розуміє, що чоловік не спав у порожньому будинку без дружини і сина. Мабуть, просидів усю ніч із увімкненим телевізором, переглядаючи фотоальбоми. Знав, що лише сипле сіль на рану, однак не міг зупинитися. «Ні, – каже Джек, – насправді я…» – він замовкає. «Телефон біля ліжка, а біля телефону – блокнот. У блокноті запис». Очевидно, його зробив Джек, оскільки більше немає кому. Елементарно, Ватсон, не чорт забирай, але це не його почерк. У якийсь момент під час сну він записав повідомлення почерком своєї померлої матері. Вежа, промені. Якщо промені зламати, хлопчику Джекі. Якщо промені зламати, вежа завалиться. Більше нічого немає. Є лише бідний старий Фред Маршал, який зрозумів, як легко все може змінитися найгірше в житті, наповненому сонячним світлом середнього заходу. Джек намагається щось сказати, але його підсвідомість у цей час заклопотана записом фальшивим почерком, тож, можливо, він каже щось і не зовсім доладне, але Фред на це не звертає уваги. Він просто бубонить сам до себе, без пауз які люди зазвичай використовують, щоб позначити кінець речення чи зміну думки. Фред просто виливає своє горе, щоб полегшити душу, і навіть незважаючи на свій пригнічений стан, Джек розуміє, що Фред Маршалл з гарненького, невеличкого, затишного, як кейп код будинку номер 16, що по вулиці Робінгут-Лейн, зараз на межі. Якщо так піде і надалі, йому не доведеться відвідувати його дружину у відділенні «Г», лютеранської лікарні округу Френч. Вони стануть сусідами по палаті. Джек усвідомлює, що Фред говорить про візит до Джуді. Він більше не намагається його перебивати і просто слухає. Насупившись, дивиться вниз на запис, який він не писав для себе. Вежа і промені. Які промені? Сонячні промені. Космічні промені. Промінь хрестовини. Я знаю, що казав, що заберу вас о дев'яття, але її лікар... Який назвався доктором Шпігельманом, сказав, що в неї була дуже важка ніч. Вона всю ніч волала і вирищала, а тоді намагалася зривати шпалери і їсти їх, мабуть, у неї знову був напад. Тож вони дали їй новий препарат. Він сказав, якось помізин чи патізон. Я не записав, Шпігельман телефонував мені 15 хвилин тому. Цікаво, вони коли-небудь сплять і сказав, що ми зможемо побачитися з нею близько четвертої. Він думає, до того часу її стан повинен стабілізуватися. І тоді ми зможемо з нею зустрітися. Тож я заберу вас о третій. Чи, можливо, у вас... О третій буде добре, спокійно, каже Джек. Інші плани. То я зрозумію, а якщо ні, то я можу заїхати просто. Я не хочу їхати сам. Я чекатиму на вас, каже Джек. Поїдемо моїм пікапом. Я думав, можливо, подзвонить Тай. Чи той, хто викрав його, вимагатиме викуп. Але ніхто не дзвонив, окрім Шпігельмана. Це лікар моєї дружини в... «Фреде, я знайду вашого хлопчика». Джека збентежила ця відверта нахабність, згубна самовпевненість, яку він чує у своєму власному голосі. Але це допомагає, бодай, зупинити монотонний потік фредових слів. На іншому кінці лінії блаженна тиша. Нарешті Фред шепоче з трепетом. «О, сер, якби ж то я тільки міг повірити в це!» «Я хочу, щоб ви спробували», каже Джек. І, можливо, нам пощастить повернути здоровий глуст вашій дружині, поки ми ще самі при ньому». Він подумав, що вони зараз обоє на рівних, але не сказав це вголос. З іншого боку дроту надходять уривчасті звуки. Фред починає плакати. «Фреде». «Так». «Ви приїжджаєте до мене о третій». «Так». Шмигоючи носом, намагається придушити жалюгідний плач. Джек може лише уявити, яким порожнім є зараз будинок Фреда Маршала і як він, мабуть, почувається в цей момент. Цього досить, щоб зрозуміти, наскільки все погано. Я живу в Норвей-Веллі, їдете повз Ройс-Стор через річку Тамарк. Я знаю, де це. У голосі Фреда вчувається певне незначне нервування. Джек дуже радий це чути. Добре, побачимось. Добре. У Джека стискається серце, коли він чує, що від бадьорого голосу продавця Фреда залишилась лише мізерна подоба. «О котрій годині? От третій? А тоді трохи впевненіше. Третій?» «Правильно. Ми візьмемо мій пікап. Можливо, перекусимо в Герті Кітчен дорогою назад. Бувайте, Фреде». «Бувайте, сэр, дякую». Джек кладе слухавку. Ще мить дивиться на запис, відтворюючи в пам'яті почерк матері, і замислюється, як можна назвати це мовою копів. Фальсифікація? Він пирхає, зіжмакує записку і починає одягатися. Він вип'є стакан соку і на годину вийде прогулятись. Прожене погані сни. І прожене жахливий монотонний голос Фреда Маршала. Потім після душу він, можливо, зателефонує Дейлу Гілбертсону і запитає, чи є якісь новини. Якщо він справді збирається встряти в це – то там буде багато роботи з документами, він захоче знову взяти свідчення у батьків, оглянути притулок для літніх людей, поруч із яким зникла дитина маршалів. Сповнений таких думок, насправді приємних думок, хоча якби хтось йому це сказав, він би вперто заперечував. Джек ледь не перечепився через коробку на килимку перед вхідними дверима. На тому місці де листоноша Бак-Евітс зазвичай залишає пакунки – але ще навіть не 6.30, тож бака з його маленькою синьою вантажівкою не буде ще щонайменше три години. Джек нахиляється і обережно піднімає пакунок, який завбільшки з коробку з-під взуття. Він недбало загорнений щільним коричневим папером та заклеєний великими патьоками червоного сургучу, а не обмотаний скотчем. До того ж біла шнурівка по-дитячому зав'язана великим бантиком. У верхньому кутку 10-12 марок із зображеннями різних птахів, проте вільшанок немає, зауважує Джек, зі зрозумілим полегшенням. З цими марками щось не так, але з першого погляду Джек не розуміє, що саме. Він надто зосереджений, на адресі, з якою до 100 не все гаразд. Ані номера поштової скриньки, ані поштового індексу, ані жодних даних про доставку. Немає імені адресата, принаймні справжнього. Адреса складається з єдиного слова, що нерозбірливо написано великими літерами. Джекі. Дивлячись на ці каракулі, Джек уявляє собі руку, яка затискає маркер фірми Шарпі в кулак, примружені очі, язик, що висувається з кутика рота якогось божевільного. Його серцебиття пришвидшується вдвічі. «Мені це не подобається», – зітхає він. «Ох, як мені це не подобається!» Та й не дивно. На те є абсолютно вагомі причини. Причини копісмена. Це коробка з-під взуття. Він відчуває окраїк її верхньої частини навіть через коричневий папір. Відомо, що психі кладуть бомби в такі коробки. Він думає, що ні за що її не розгортатиме. Але водночас вирішує все-таки поглянути, що в ній. Якщо він підірветься то йому принаймні не доведеться брати участь у розслідуванні справи рибака. Джек піднімає пакунок, слухає цокання, добре усвідомлюючи. Бомби, що цокають, такі ж застарілі, як мультфільми з Бетті Буб. Він нічого не чує, але бачить, що саме не так і з марками. Хтось обережно вирізав передні частинки з цукрових пакуночків, які зазвичай можна побачити в кафетеріях, і приклеїв до обгорненої коробки з-під Джек буркотливо посміхається. Це якийсь псих прислав йому точно. Якийсь псих, котрий перебуває в закритому приміщенні, і котрому легше дістати пакуночки з цукром, ніж Марки. Але як це тут опинилося? Хто залишив непогашені фальшиві Марки, тоді як він спав і бачив заплутані сни? І хто в цій частині світу міг би його знати як Джекі? Дні, коли він був Джекі, давно проминули. Ні... Не зовсім Джек у мандрівнику шепоче голос вони на півдорозі. Досить сумувати стару пісню час почати, хлопчико, насамперед подивися, що в коробці. Рішуче ігноруючи голос свого власного розуму, який каже йому, що він небезпечно дурний, Джек береться за шнурівку і нігтем великого пальця прорізує неохайні плями червоного сургучу. Хто взагалі ще користується сургучем у наш час? Він відкладає обгортку в бік. Можливо, це ще один матеріал для судових експертів. Це не просто коробка з підвзуття, взуття, а коробка з-під Коробка з-під кросівок New Balance, якщо бути точним. П'ятого розміру. Дитячого розміру. Серцебиття Джека пришвидшується втричі. Він відчуває, що краплі холодного поту з'являються в нього на лобі. Горло і сфінктер стискаються. Це йому теж знайоме. Так копісмени готуються до того, щоб дивитися на щось жахливе. А це буде щось жахливе. У Джека немає жодних сумнівів, як і немає сумнівів, від кого цей пакунок. Це мій останній шанс, щоб відступити, думає він. Після цього всі, хто знаходяться на борту, ей го, хто зна куди. Але навіть це обман. Згодом усвідомлює він. Він побачиться з Дейлом у відділку поліції на Самнестрит ще до полудня. Фред Маршал приїжджає до Джека о третій годині, щоб побачитись із божевільною господаркою дому, що по вулиці Робінгуд лейн Точка відступу давно вже минула. Джек і досі не впевнений, як це сталося, але, схоже, він знову в строю. І якщо Генрі Лайден матиме необережність привітати його із цим, Джек, напевне, дасть йому копняка під зад. Голос зі сну з'являється не наче запах тухлого повітря. І нашіптує йому з під мостини свідомості Я розмащу твої кишки від расі на доларів єр, але це непокоїть його менше, ніж божевілля з приводу марок спакуночків від цукру і старанно видрукуване його давнє прізвисько. З психами він уже раніше мав справу, а з погрозами і поготів. Він сідає на східці, коробку кладе на коліна. Позад нього, з північного боку, тихе сіре поле. Банні Бучер, син Том-Тома, лише тиждень тому скосив його вдруге. Тепер легкий туман стелиться над високою стернею. Трохи вище щойно почав прояснятися небосхил. На спокійному безбарвному небі ані хмаринки. Десь зойкнула пташка. Джек глибоко зітхає і думає. «Сконати тут – це не найгірший варіант, зовсім не найгірший». Потім дуже обережно знімає кришку коробки і відкладає її в бік. Нічого не вибухає. Таке враження, ніби коробка з під кровок Нью Белланс, була наповнена темрявою. Згодом він розуміє, що вона щільно заповнена блискучим чорним воронячим пір'ям, руки вкриваються сиротами, він простягає руку до пір'я, а тоді вагається. Хоче торкнутися цього пір'я до стоту так само, як хотів би торкнутися напіврозкладеного трупа жертви чуми, але під ним щось є. Він це бачить. Можливо, йому натягнути рукавички? Рукавички є в шафі, що в передпокої. «До біса рукавички», – каже Джек, і висипає в міст коробки на обгортку, що лежить на ґанку. Ціла купа пір'я. Воно трохи кружляє у вирі нерухомого ранкового повітря. Тоді чується, як на ганок падає предмет, що був під пір'ям. Замить Джек об'є вні запах тухлої копченої ковбаси. Хтось доставив містеру Сойру на Норвей Веллі Роуд закривавлену кросівку. Щось її добряче погризло, а те, що було всередині, ще більше. Він бачить білу закривавлену бавовняну підкладку, очевидно, шкарпетку, у середині якої клапті шкіри. Це дитяча кросівка фірми Нью Беланс із дитячою ступнею всередині, яку добряче пошарпала якась тварина. Це він прислав, думає Джек, рибак. Насміхаючись над ним, шепочуємо. «Якщо хочеш зайти, давай, заходь. Водичка чудова, хлопчику Джекі, водичка чудова!» Джек намагається підвестися. Його серце б'ється в шаленому ритмі. Краплі поту на чолі скупчуються і починають стікати обличчям. Мов, сльози. Його губи, руки, ноги заціпеніли. Він починає себе заспокоювати. Йому доводилось бачити і гірше. Набагато гірше, він чимало надивився під мостами і в тунелях швидкісних автострад в Лос-Анджелесі. І це не перша відокремлена частина тіла в його житті. Якось 1997 року він із напарником Кірбі Тесє знайшов на зливному бачку в туалеті публічної бібліотеки Калвер-Сіті одне яєчко, схоже на несвіже, найкруто зварене куряче яйце. Тож він наказує собі заспокоїтись. Він підводиться і спускається сходами ганку, проходить повз капот свого бордового доджрема, у якому встановлено звукову систему світового класу. Проходить повз годівничку для птахів, яку вони з Дейлом поставили з північного краю поля через місяць чи два після того, як Джек переїхав до цього найкращого будинку у всьому білому світі. Він наказує собі заспокоїтися. Переконує себе, що це всього лише речовий доказ, нічого більше. Лише чергова петля, яку рибак сам закинув собі на шию. Він наказує собі думати про це не як про частину тіла дитини, частину тіла маленької дівчинки на ім'я Ірма, а як про речовий доказ номер один. Він без шкарпеток, тож оголеними щиколотками і манжетами штанів збиває вранішню росу. Знаючи, що тривала прогулянка по стерні – з коженого сіна згубно вплине на його мокасини Гучі вартістю 500 доларів. Ну то й що. Він багатий до непристойності. Варто йому лише захотіти, і в нього може бути стільки ж взуття, скільки в Імельди Маркос. Важливо лише те, що він спокійний. Хтось приніс йому коробку з-під взуття і з людською ступнею всередині поклав її на ганок уночі, але він спокійний. Це лише речовий доказ, та й по всьому, а він а він копісмен. Доказ це його хліб насущний. Йому просто треба трохи подихати і прочистити ніс від разючого запаху гнилої копченої ковбаси, що він ви з коробки. Джека різко тягне на блювоту він пришвидшує ходу. У нього виникає відчуття, що його свідомість наближається до кульмінаційного моменту. Я спокійний, каже він сам до себе. Щось от от зламається. Зміниться, повернеться на круги своя. Остання думка спричиняє особливу тривогу, і Джек починає бігти полем навпростець, дедалі вище підводячи коліна, згинаючи і розгинаючи руки в ліктях. Його слід малює темну лінію на стерні, діагональ, що починається біля під'їзної алеї до будинку, а закінчитись може будь-де, можливо у Канаді чи на Північному полюсі. Білі метелики, що дрімали над вранішніми краплями роси, злякавшись, здіймаються вгору, а тоді знову різко опускаються до колючої стерні. Він біжить швидше, подалі від пожованої закривавленої кросівки, що лежить на ганку його чудового будинку. Але відчуття настання кульмінаційного моменту залишається з ним. Обличчя починають воскресати в його голові. І кожне супроводжується окремим фрагментом звукової доріжки. Обличчя й голоси, які він ігнорував протягом 20 років, а то й більше. Досі, коли вони з'являлись і бубоніли, він переконував себе, що це давній самообман, вигадана ним історія, грандіозна фентезі з переляканим хлопчиком, який від матері підхопив невротичний страх, неначе застуду, і був добрим старим маминим рятівником Джеком Соєром у головній ролі. Це все було вигадкою і забулося ним ще до досягнення 16-річного віку. Тоді він був спокійний. Спокійний, як і зараз, коли рівно біжить через поле, неначесно вида, залишаючи позаду себе темний слід і хмари зляканих нічних метеликів. Вузьке обличчя, вузькі очі, сунена на бік паперова кепка. І якщо ти будеш викочувати бочку, коли мені потрібно, то робота твоя. Смоукі Абдайк з Оутлі штату Нью-Йорк, де вони пили пиво і заїдали келихами. Оутлі, де було щось у тунелі за межами міста, і де Смоукі тримав його в полоні аж доки. Допитливі очі, удавана посмішка, блискучий білий костюм. Джеку, ми раніше зустрічалися, де? Скажи мені, зізнайся. Сонячний Гарднер, проповідник в Індіані, котрого також звали Озмонт. Озмонд з іншого світу. Широке і волохате обличчя та перелякані очі хлопчика, а точніше, не зовсім хлопчика. Це погане місце Джекі Вовк знає. І це було, це було поганим місцем. Вони запхнули його в клітку, запхнули доброго старого вовка в клітку, і зрештою вони вбили його. Вовк помер від хвороби, яка називається Америка. Вовк Чоловік, що біжить полем, важко дихає Вовк, о, Боже, мені шкода. Обличчя і голоси, усі ці обличчя і голоси воскресають у нього перед очима, створюють шум у вухах, вимагаючи, щоб їх побачили і почули, заповнюючи його відчуттям настання кульмінаційного моменту, усі його захисні позиції на межі руйнування, як хвили різ перед хвилою припливу. Нудота намагається вириватись на світ. У нього знову з'являється потяг блювати, і цього разу він заповнює горло смаком, який добре пам'ятає, смаком дешевого терпкого вина. Раптом це знову Ньюгемпшер, знову парк розваг Аркадія. Вони зі Спіді стоять біля каруселі. Усі ці закляклі коні. Всі коні каруселі мають ім'я. Ти не знав це, Джеко? І Спіді протягує пляшку з вином і каже йому, що це магічний напій. Один маленький ковток і перейдеш, перестрибнеш. «Ні!» – кричить Джек, розуміючи, що вже надто пізно. «Я не хочу переходити!» Світ нахиляється під іншим кутом, і він падає в траву на руки і коліна зі щільно заплющеними очима. Розплющувати їх немає потреби. Багатші, насиченіші запахи, які раптом заповнюють ніс, скажуть йому все, що потрібно знати що він повернувся додому після стількох років забуття. Хоча майже кожен рух, кожна перемога були певним чином присвячені тому, щоб запобігти, або принаймні відкласти, на станню цього моменту. «Це Джек Сойер, леді та джентльмени, у безкраєму полі запашної трави, під чистим вранішнім вільним від хмар незаплямованим небом. Він ридає. Він знає, що сталося, тому й плаче». Його серце розривається між страхом і радістю. Це Джек Сойер через 20 років. Він виріс і став чоловіком, а тепер повернувся знову на території. Це голос його давнього друга Річарда, відомого як «Раціональний Річард», голос рятує його. Він тепер керує власною юридичною фірмою, «Слоут» «Партнери». Це вже не той Річард, яким він був, коли Джек знав його, мабуть, краще за всіх, протягом тривалого відпочинку в Сібрук-Айленді у Південній Кароліні. Річард із Сібрук-Айленда мав багату уяву і пишну шевелюру. Був надмірно говірким і прутконогим, худим, як вранішня тінь. Теперішній Річард, Річард-юрист, вузькоплечий товстопус, який переважно сидить у кріслі, попиваючи бушвіл. Також він зачавив, мов, надокучливу муху свою уяву, Яскраво грайливу за тих днів у Сібрук-Айленді. Джек ловить себе на думці, що життя Річарда Слоута пішло вниз, хоча дечого він усе ж таки навчився. Мабуть, у юридичній школі. Помпезно бекати, як вівця, не знаючи, що сказати. Особливо це дратувало у розмові телефоном, і вже стало його кодовим фірмовим знаком. Він починає вимовляти цей звук, стуливши губи, а тоді продовжує, широко роззявивши рот і це робить його схожим на безглузде поєднання віденського хору хлопчиків і лорда Гав-Гав. На колись власному полі Джек стоїть на колінах із заплющеними очима, відчуваючи новий насичений запах, який він так добре пам'ятає, і якого йому так бракувало, хоча він цього навіть не усвідомлює. Джек чує, як Річард Слоуд починає говорити в глибині його свідомості. «Яке полегшення почути ці слова!» Він знає, що це його власний розум, імітує голос Річарда, але це все одно чудово. Якби Річард був тут, думає Джек, він би обняв свого давнього друга і сказав говори, нехай навіть пишномовно, хлопчику річі, нехай бекаючи, як вівця, бодай якось. Раціональний Річард каже, ти усвідомлюєш, що це все сон, Джекі, чи не так? Беге. Це поза сумнівом результат стресу, який ти дістав, розгорнувши коробку, бе. Немає сумнівів, що саме через це ти знепритомнів, і що це своєю чергою стало причиною б сну, який ти зараз бачиш. Стоячи на колінах, досі з заплющеними очима і спадаючим на обличчя волоссям, Джек каже. Іншими словами, це те, що ми називали правильно, те, що ми називали Б дурниці Сібрук Айленда. «Еле Сібрук Айленд був дуже давно, Джеку, тож я раджу тобі розплющити очі, знову підвестися на ноги і запам'ятати, що все те незвичайне, що тобі доводиться бачити. Ба, насправді його там немає». «Насправді там немає», – бурмоче Джек. Він підводиться і розплющує очі. З першого ж погляду розуміє, що насправді воно є, проте досі тримає в голові пишномовний, що ніби промовляє «мені 60, але я виглядаю на 35». Голос Річарда, який підтримує його. Це допомагає утримувати сумнівну рівновагу, щоб не втратити свідомість і не збожеволіти. Над ним безкрає чисте темно-синє небо. Навколо нього різні трави і висока по груди, а не по кісточці Тимофіївка. Банні Бучер своєю ногою не ступав на цю землю, не те, що косив. Насправді немає і будинку на іншому краю шляху, яким він ішов. Лише мальовнича давня житниця і вітряк поряд. Де літаючі люди, думає Джеки, дивиться в небо. Тоді жваво хитає головою. Жодних літаючих людей, жодних двоголових папух, жодних перевертнів не існує. Це все було дурницями Сібрук-Айленда. неврозум, який він перейняв від матері, та який навіть трохи передався Річарду. Це все просто абсурд. Він погоджується із цим, хоча разом із тим розуміє, що справжній абсурд не вірити у все, що відбувається навколо. Запах трави стає ще насиченішим і солодшим у поєднанні з ароматом безлічі квіток, конюшини і сильним тягучим духом чорної землі. З трави лине нескінченне цокотання цвіркунів, які живуть своїм безтурботним життям. Білі метелики сполохано тріпочуть крильцями. Бездоганну щоку неба не псують ані телефонні дроти, ані електричні кабелі, ані залишки інверсії літаків. Ще більше вражає Джека досконалість поля, яке навколо нього. У тому місці, де він упав на коліна, прим'яте коло, сильно запорошена трава припала до землі. Але немає сліду, який би вів до цього кола, жодних ознак, що хтось пройшов цією мокрою м'якою травою. Він, радше за все, впав із неба. Це неможливо, звичайно, швидше за все, це марнички Сібрук Айленда. Але ж... Я не наче з неба впав, каже Джек надиво спокійним голосом. Я потрапив сюди із Вісконсину, я перестрибнув сюди. Голос Річарда голосно заперечує це, вибухаючи шквалом пхикання і бекання. Але Джек того майже не помічає. Це просто добрий старий раціональний Річард робить, що хоче в його голові. З Річардом таке вже було раніше, і вийшов він з іншого боку з більш-менш неушкодженою свідомістю. Але йому тоді було дванадцять. Їм обом було по дванадцять тієї осені, коли розум і тіло були значно гнучкішими. Джек повільно роззирається, але не бачить нічого, крім безкраїх полів. Туман над ними розсіюється з настанням ранкового тепла, і сірих лісів позаду себе. На південний захід десь із милю тягнеться ґрунтова дорога. За нею на горизонті, чи то навіть за горизонтом, на бездоганному літньому небі видніється димок. «Піч!» «Ні», – думає Джек, – «не може бути. На дворі липень, можливо, невеличкий завод, і…» Він чує свист. Три довгих слабких гудки, що линуть здалеку. Здається, серце вистрибує з грудей. Рот розтягується в безпорадній усмішці. Там Місісіпі, їй богу, каже він. І немов на підтвердження цього, навколо нього польові метелики витанцьовують свій вранішній мережевний танок. Це Місісіпі, чи як тут її називають, а свист, мої друзі і сусіди. Ще два розкотистих гудки зустрічають новий літній день. Вони тихі, бо линуть здалеку. Так, але зблизька вони були б гучними. Джек у цьому переконаний. Це корабель на річці, величезний чорт забирай. Можливо, пароплав. Джек прямує до дороги, переконуючи себе, що це сон, проте ані трохи в це не вірить, хоча й тримається за цю версію як акробат, забалансуючу жердину. Пройшовши приблизно сотню ярдів, він озирається і дивиться назад. Темна лінія зім'ятої Тимофіївки, починаючись від того місця, у якому він приземлився, веде аж до нього. Це його слід. Єдиний слід. Далі ліворуч, фактично якраз позаду нього, житниця і вітряк. «Це мої будинок і гараж», – думає Джек, принаймні, у світі «Шевроле», «Війни на Близькому Сході» та шоу «Опри Вінфрі. Він йде далі і вже майже дістається дороги, аж раптом починає розуміти, що на південно-західному горизонті щось більше, ніж димок. Також відчувається певна вібрація. Вона б'є в голову, мов мігрень». До того ж, біль періодичний, залежить від напрямку його руху. Якщо він повертається занімілим обличчям до півдня, частота пульсації зменшується, повертається на схід, зникає. На північ майже немає, а коли крутиться навколо себе, починається наново. Тепер іще гірше. Це як зищання мух чи стукіт радіатора в готельному номері, що стає нестерпним, коли починаєш помічати ці звуки. Джек знову повільно обертається навколо себе. Південь – вібрація слабшає. Схід зникає, північ починає повертатись. Захід – знову дужчає. Південний захід – він не наче кнопка у авторадіоприймачі. Крутиться, а тоді зупиняється, натрапивши на потрібну хвилю. Пах-пах-пах. Запекла і неприємна вібрація, що схожа на головний біль, а запах схожий на давній дим. «Ні-ні-ні-ні, не дим», – каже Джек. «Він стоїть у сонячній високій траві, що сягає його грудей». Штани намокли, білі метелики не наче метушливе віяло, пурхають навколо голови. Очі широко відкриті, щоки бліді-бліді. У цей момент він знову виглядає, як 12-річний хлопчик. Аж моторошно. Він повернувся до себе молодшого і, мабуть, кращого. Не дим, запах схожий. Його знову тягне блювати. Запах відчуває не носом, він у його голові. Це запах гнилої копченої ковбаси. Запах напівзогнилої відрізаної ступні ірми френо. Я відчуваю його шепоче Джек, розуміючи, що має на увазі зовсім не запах. Він може керувати вібрацією, як сам захоче, навіть як він уже зрозумів, зробити так, щоб вона зникла. Я відчуваю рибака, чи то його самого, чи то не знаю кого. Він починає йти, але за сотню ярдів знову зупиняється. Вібрація в його голові фактично геть зникла. Стихла, як радіостанція з настанням гарячого робочого дня. Яке полегшення! Джек майже дістався дороги, яка поза сумнівами веде до якоїсь версії Ардена і до Централії та Френч Лендінга. В інший бік як раптом чує нечіткий барабанний дріб, що пронизує все його тіло, не наче фоновий ритм Джина Крупа. Він повертає ліворуч, а тоді скрикує від подиву і захвату водночас. Три величезні коричневі створіння з довгими навислими вухами стрибають повз Джека, здіймаючись над травою, а тоді знову занурюючись у неї. Схожі на кроликів, що схрещені з кенгуру з комічно-жахливими випуклими чорними очима. Вони стрибають дорогою, здіймаючи пил пласкими лапами. хутро на яких біле, а не коричневе. «Господи!» – каже Джек, сміючись і плачучи водночас. Він ляскає себе долонею по голові. Що це було, хлопчику речі? Можливо, ти якось це прокоментуєш. Звичайно ж, річі прокоментує. Він каже Джеку, що це була бе... галюцинація. О, так. Звичайно, каже Джек Велетенський, милі кролики. Запишіть мене на найближчий сеанс Аа. Ступивши на дорогу, він знову дивиться на південно-західний горизонт, на пелену диму, на село. Цікаво, його жителям страшно, коли насувається вечірня темрява. Чи закрадається страх, що настане ніч? Чи бояться вони створіння, яке викрадає їхніх дітей? Чи потрібен їм копісмен? Звичайно, що так. Звичайно, вони. Щось лежить на дорозі. Джек нахиляється і піднімає бейсбольну кепку з логотипом Milwaukee Brewers. Страшенно недоречно в цьому світі блукаючих кроликів, проте безсумнівно реально. Судячи з пластикового регулятора, що коригує розмір ззаду, це дитяча кепка. Джек дивиться всередину, заздалегідь знаючи, що там знайде. Так і є. На бирці акуратний напис з чорнильною ручкою «Тай Маршал». Кепка не така волога, як джинси Джека, що змокли від вранішньої роси, але не суха. Вона лежить тут на дорозі, мабуть, ще від учора. Логічно було би припустити, що викрадач Тая – Доставив його сюди, але Джек не вірить у це. Можливо, це все ті ж самі імпульсивні вібрації спричиняють появу іншої думки, іншого образу. Рибак, добре заховавши Тая, йде цією ґрунтовою дорогою. Під пахвою в нього обгорнена коробка з-під взуття з наклеєними на ній фальшивими марками. Він у бейсбольній кепці Тая, яка йому замала, тому не тримається на голові. Але він усе одно не збільшує її розмір за допомогою регулювального ремінця. Не хоче, щоб Джек помилково, бодай на хвилинку, подумав, що це кепка дорослого. Він дражний Джеке. Запрошує його в гру».